da vam ispričamo jedno čudo svetoga velikomučenika Georgija koje je, vjerujem, većini vas nepoznato, a veliko je i slavno. Na ostravu Kipu, Saraceni protivnici vjere hrišćanske zarobili su sina jednog kiparskog sveštenika i odveli ga u ropstvo. I bio je prodan i radio kao sloga kod jednog od njih u blizini Jerusalima. I tamo je proveo pune tri godine. Jednog dana njegov gospodar kupajući se u javnom kupatijelu reče mu da ode i da mu pripremi jedan njegov omiljeni napitak kao što i ovi današnji vladari vove posebne koktele. Tako i onda je ovaj volio neki koktel po imenu Opsinu. Sadržaj koji je trebao da bude razblažen toprom vodom i da zadovolji pohotu i strast toga čovjeka. I naš brat, hrišćanin i sin sveštenika ode. Pri tom, pod velikim pritiskom i torturom, maltretira na razne načine i ponižava. I odlazeći do kuće da pripremi taj omiljeni koktev, prošao je pored jednog hrišćanskog hrama koji je u to vrijeme s Božjom i dalje uznosio molite, a baš se slavio sveti velikomučani Georgiji. I on, prolazeći, pored crkve čuda se pjeva kondak, a u toku je bio i božanstvena liturgije. I njegovo srce rasplamca se velikom ljubavlju i tugom, što robuje i što nije u svome domu, što nije sa svojim narodom, sa svojom braćom i sestrama, što zajedno sa njima, ne proslavlja ime velikoga Boga i svetoga Georgije. Otišavši, on pripremi napitak i krenu nazad u kupatilo svome gospoda. I šta se dešava, braći i sestri? Ušavši u kupatilo, on je noseći u jednoj ruci... Opsim, dakle taj napitak, a u drugoj posudu sa toplom vodom. A u srcu željam hrama Božijeg i moleći se usrdno svetome velikom učeniku da mu pomogne. Odjednom, u trenutku kad je trebao da sipa svom gospodaru kokteo u čašu njega obuze neka velika svjetlost i osjeti veliku silu koja ga je bukvalno zgrabila i u magnovenom trendu prenijela na drugo mjesto a koje to mjesto, vracu i sestre to je bio hran na Kipru gdje je njegov otac služio svetu liturgiju I vidite čude i sile i slave Božije. U trenutku kad je otac obavljao jednu sveštenu radnju, koju sveštenici obavljaju poslije, osvećenje darova neposredno prije pričešća sveštenika u otaru, treba da se doda jedna količina tople vode, takozvana toplota, u putiru. Je se već nalazi krv gospodnja. I baš u tom trenutku, kad su pomoćnici svešteniku trebali da dodaju toplotu, pojavljuje se njima nepoznat mladić. I sveštenik, videći ga da drži toplotu, ali ne znajući ga, tačnije neprepoznajući, jer je bio obučen kao sluga, kao rob. Saracenski, upita štečeve, ko je ovaj mladić? A oni rekoše, sveti oče i mi ga prvi put vidim. A sin došavši sebi, jer nije lako putovati brađe i sestre iz Jerusalima do Kipra par sekundi u velikoj svetlosti i na konju sa svetim Georgijem, ali ipak došavši sebi, reče, oče, ja sam tvoj sin. A otac, prepoznavši glas svojega ljubljenog čeda, za koga se neprestano Bogu i svetom Đorđu, molio, za malo ne pade u nesljez, braćo i sestre, tu na časnoj trpez. I njegov sin, podigavši ga i ukrijepivši Reče mu da nastavi da služi svetu liturgiju i zaista tom toplotom naliveni sveti putir obradova i oca i njevologa sina i sav vjerni narod i na toj liturgiji proslavi se i potvrdi velika sila i slava svetoga velikomučenika Georgija. I sam bizantijski car poslao je svoga Vojvodu sa njegovim pomoćnikom, budućim monakom kozmom, koji je zapisao to čudo da pođu i provjere i zaista bili su i gosti ko tog sveštenika i upoznali tog mladića koji su im to sve ispričali. I važno iz ove priče, iz ovog čuda izvući zaključak koliko su zapravo naši sveti mučenici, liturgijski braćo i sestre, orijentisani. Pogledajte svetoga Đorđa kako precizno povlači poteze. Moga je on momka da uzme i u bilo kojem drugom trenutku, ali je maksimum. Htio je da projavi kakvom silom raspolažaj. Pa da to bude vrlo precizno i to prota koja je trebala turčinu da se sipa u piče bila je iskorištena za Sveti putir velikoga Boga hrišćanskog. I time potvrdio braće i sestre da svi svetitelji pripadaju liturgijskom polju carsu nebeskom, nema Đorđeva liturgije van liturgije možda pojašuješ škonja sa satanom koji će se pretvoriti u svetoga velikomučenika a u liturgiji braći i sestre javljaju se sveci boži evo vidite i danas mi slavimo svetoga Đorđa na liturgijski način mogli smo da organizujemo i futbalski turnir i da dodjeljujemo Pehar svetoga Đorđa i razno ordenje i ovoj ono, međutim Mi ne pravimo tu grešku, mi služimo svetu liturgiju. Kad god slavimo svece Božije, mi liturgiju služimo, braću i sese. Jer svetitelji to i žele. Pa oni su svojim životom proslavili smrću, proslavili Boga, tako da ako oćeš njih da slaviš, ne možeš to do na ovaj načinu. Svetoga Đorđa istinski slave samo oni koji proslavljaju Svetu Trojicu. I zato, braćo i sestre, obratimo pažnju pogotovo oni koji slave Svetoga Đorđa. Mada naš narod slavi Svetoga Đorđa i ukoliko nije naša krsna slava, jer to su veliki svetitelji, oni su nam narod sačuvali i danas ga čuvaju i čuvat će ga, braćo i sestre, Do kraja vremena, ukoliko mi budemo postali vjerni našoj vjeri pravoslavnoj i crkvi svetoj. Oni primaju našu slavu samo ukoliko je usmjerena ka svetoj trojici. Svetoga Đorđa ne možeš poštovati, niti će on to poštovanje primiti ukoliko ga odvajaš od njegovoga Boga. Pa je li moguće, evo, procijenite i sami da će primiti poštovanje onaj koji je svoj život dao za ime Božje, koji je svoj život posvetio svetoj trojici. To je, braćo i sestre, nemoguće. Zato vidite kako nas crkva Duhom Svetim uči i sabira da slavimo svece, ali da slavimo onoga koji ih osvetio, da slavimo Boga njihovog i Boga našeg. E tek u tom liturgijskom fokusu mi se sa svetiteljima istinski sjedinjujemo i postajemo zaista jedni. A biti jedno u crkvi, braću i sestre, veliki je blagoslov, jer onda dijeliš duh sa velikim ljudima, sa velikim svetiteljima. Ima li veće časti nego da budeš u jedinstvu sa svetim velikom učenikom Georgije. A mi to jedinstvo stvarujemo upravo na ovaj način, pričešćujući se istim tijelom i istom krvlju, kojom se i on pričešćivao i radi koje je svoju krv izlik. Jer izlivena krv svetih mučenika, direktna je posledica izlivene krvi arhi mučenika, Archhireja, hipara, arhipovižnika jeinorodnog siji na Božiju. Zato svivračuli se se Hršćani, opšte i jedinstvo imaju i postižu kroz o Liturgiju, oko svetoga putira, oko svete čaše. Tu hoće sveti đorđa da nas vidi. Tu hoće da se mi naazimo ossjedinjujemo i prepoznajem jerko god pokušava da slavi svetitelje izvano liturgije, on njih uopšte ne može da identifikuje, ne može da ih prepozna. i danas možete proći kroz mnoge kuće koje danas slavne, vjerujte mi, tu ćete da nađete zastrašujuće rupe u svijestu. Nađe ćete redom domaćina koji ništa ne zna o svetom Georgiju, ali pazite, baš ništa. Nađe ćete sigurno i onih koji će tako da, da, da izlupetaju, braću i sese, da je bolje da ih ništa ni pitali nismo, nego da ih ostavimo na miru, neka ide kako ide, pa nek je Bog na pomoći i njemu i nam. A oni koji znaju suštinu i pozadinu, duhovnu pozadinu ovog velikog imena, ima vrlo malo. I to malo što ima, Tu svijest je steklo kroz liturgiju, kroz crkvu. Ne samo što se tiče svetoga Đorđe, nego ni jednog svetitelja ne možeš da prepoznaš i da uđeš u duhovnu zajednicu sa njim izvan crkve. Jer to su sinovi crkve, braće i sest, to su djeca crkve. I bez crkve njih nema. I crkve bez njih. Nema. Đećete te da vidite crkvu bez svetoga đorđa. Pođite gde god oćete. Sveti Đorđe nikad nije bio ovim krajevima, braćo i sest. Nikad. Pazite, nikad nije dolazio. Otkud njemu svi ovi hramoni? Otkud da u jednom narodu postoji tako snažan kult svetoga Đorđa? Kult čovjeka koji ovdje nikad bio ni. Niti on, niti njegovi, niti on ovdje išta ima, znate. A pogledajte, Đurđev dan, evo i vi ste se danas sabrali, pa se se i pokrenuli, pa žrtvu trud uložili. Če danas na vašim trpezama da bude svijeća u njegovo ime. Otkud ta sila, znate? Kako je to moguće? Slobodno možemo da se zapitam. I treba da se zapitam. kako je to moguće. Ajde, probajte nekog drugog. A drugog, ako hoćemo da uguramo u neki prostor, treba da se pokrene, braći se, čitava mašinerije, čitave industrije, sistemi, da bi se jedno ime izdiglo iznad drugih imena. I, I toliko energije, toliko snage, toliko novca da bi se na tom nivou održavao. I nikad se ne održi dugo, znate. Evo, pogledajte i današnju scenu. Političku, ekonomsku, bankarsku, znate. estradnu. Pa neko stalno mora da pumpa, da pumpa, da pumpa, da duva, da duva, da duva, da bi taj neko bio. I kad se umori ili kad nestane, propada. Znate. I to obično propadaju strašno, znate, katastrofano i tragično se sve to završava. A vidite, ko država ovo ime na ovim visinama? Ko danas stoji iza svetoga Đorđa? Ajde da vidimo neku marketinšku kuću, da ga ne forsira neka država, da ne stoji neki finansijer za ovog imena, ili neka moć i neka sile. Ko obraćuje sestva? Je, pazite, Nemojmo da budemo nemarni. Neko stoji. Jer drugačije, ovo ime ne bi moglo da, da ovako visoko, visoko, visoko i, i, i stoji i svijetli i zrači, vidite, i privlači Đurđev dan. Evo danas, ne znam je dan, znate, nije to srijeda u Toregu. Nije to ni ovo, nije to broj. Danas je Đurđe Ževdan. To, to je ime koje duboko ušlo upore naše nacionalne, crkvene svijesti, braće i sestre. Đurđe Ževdan. Ko stoji za toga? Stoji, braće i sestre, sila Božija, sveta Trojica, večna. I za ime onoga koji prolije krv za ime Božje stoji sami Bog. Он daje pečat том imenu. I to ime, braćo i sese, ne može da prođe. To ime ne može da blijedi. Pogledajte kako, kako svježe zvuči. Đurđer dan, velikomučeni Georgije. Mogu, vjerujte, da prođu još milijarde godina. Ono se pomjerilo ne. Zato što je ispunjeno vječnim dukom. A crkva nas poziva da i mi, jer i Đorđe se pričašćivao, braćo i sest, on je bio nosilec iste prirode kao i mi. Sve što mi imamo i on je imao. S tim što je on imao mnogo teže uslove nego što ih mi imamo, znate. Đorđe je pobjedu izvojevao sam, braćo i sest. Nije imao nikog da mu pomogne, ne samo što je imao nikoga, nego je ustao, možete zamisliti kakva je to sila, sam Ustaje na carstvo, Vojvoda rimski ustaje, ne da nešto malo promijeni, nego ustaje da sruši carstvo, ide direktno na samu glavu, na samoga cara. I nas poziva da ukoliko vjerujemo ime cara nebeskog, nema potrebe nikoga da se plašimo, braći i sestri. Nijednoga cara i nijednoga carstva. I ovo danas što se nudi promoviše kao nekakve sile, kao nekakve moći, znate, nekakve strašne unije su naduvali balone od kojih se više ni nebo ne vidi. Pa nas još ugureju i futbal igram u balonima, baštice u balonima, sve u balonima i ti pomisliš ovdje više neba i nema, a kamovi carstva nebeskove čekajte, nije to baš tako daj da probamo malo sa Đorđem da vidimo kako ti baloni izdržavaju ubod njegovoga koplja i vidimo kako ga izdržavaju nema ih niđe, braćo i se pogledajte, mi smo danas kopljem svetoga Đorđa i kopljem ronginovim probili gde su baloni danas gde su oni ovdje Nemaj, braćovi, se popucali. A šta popucali, oni ovdje ne mogu ni da se naduvavaju. To je prostor preispodnje, to je prostor svijet. Svijet duva, braćovi i sestari. Svijet živi u balonima, a crkva je carstvo nebesko, otvoreno nebesko carstvo. Ako da nas ovaj dan poziva da se ne plašimo, da se ne zatvaramo u balon A ukoliko ih ima, ima i, i prilično su veliki. To je sve, braći i sese, prak, pepel, to je sve pjene. Uzmi Đorđa, prizovi njegovo ime i to sve nestaje. Puca! Ako treba i postradati, to nije ništa strašno, braći i sese. Evo vidite kako je Georgije postradao. Baš su ga eliminisali, tako? Baš su se potrudili da njegovo ime predaju zaboravu. Baš su ga ubili, o tako? Evo se više i ne pamti, potpuno. krečga je živi, krečga je satro. Raskomadali su ga na točku, oblačili mu čizme sa ekserima, poklapali ga teškim, kamenim pročama, šta sve nisu radili? I? Je su ga ubili, braćo i sestri. Nisu. Gde je on danas, a dje su oni koji su ga isjazavali? Gde je Dioklecijan, a dje je Đorđe danas? I ne samo Đorđe, nego dje su svi mučenici koji su postradali za ime besmrtnoga Boga. Dakle, umrijeti za ime Božje, to što nije strašno, braćo i sestri, Nije to teško. A nešto nije teško, nego to je šast. Pa ako ti se da prilika da skočiš na dasku mučeništva, pa to ne treba propuštati. To su sveti mučenici, duhom svetim znali. Duh svetim kaže, djorde, ovo nemoj da propuštiš. Ovo ti je jedinstvena prilika. I on šta radi? Utrčava i skakše na odskočnu dasku i pravi čudesne, velikomučeničke pirulete, znate, koje su oduševile hiljade i hiljade i milione ljudi do dana današnje. Nas oduševljavaju skakači, ovi oni u raznim disciplinama. A pogledajte, Džorze, pogledajte ovu disciplinu, braće i sestre, veliko mučenika, kolike je privukao sebi, Koliko je ljudi nadahnuo da i oni skoče i u carstvo nebesko uskoče crkva i, i sa nama ima takve planove, zato nam i sačuvao ovo ime. Nije go nas sačuvala, eto malo da zaposlimo pekare, e tako, i babe i tetke kuvarice, znate, nego da zaposli naš duh, naš um, ozbiljnim stvarima, projektima da kaže, može se. Evo vidi, Đorđe mogao, što ne bi i ti probao. Pa ako ne možeš biti veliko mučenik, budi mučenik. Ako ne možeš biti takvog formata, pa nemoj da ispadaš iz igre, nemoj, se, nemoj da se brukaš. Poziva nas, a Duh Sveti, koji je ohrabrio i nadaknuo svetog Đorđe, on je i danas sa nama, braći i sestri. On iz crkve nikud ne mrda i poziva nas da se ne svijeta i oni koji samo tijelo mogu da ubiju i posle toga ništa više nego da se prašimo oginja vječnog i muka vječna. da se prašimo odricanje od vjera da se prašimo odricanje od crkve da se prašimo odricanje od svetih apostola odricanje od imena Božije O ispovijedanja pravoslavnog. Da se prašimo odricanje od presvete Bogorodice, odricanje od svetoga velikom učenike Georgije. Jer ako se njih odreknemo, braći i sese, mi smo se života svoga odrekao. Znači, to je neuporedivo gore nego samo samome sebi glavu da otkineš i samoga sebe na kovac da nabiješ. To je gore od toga. Odreći se Boga živog, znate, To je neko čudesno samoubistvo, znate. Taj čovjek sebe ubija na način najgori mogući. Toga je džavon učio kako da živi, mučenik, da sebi nanese ranu neisseljivu. A pogledajte ih i danas, stresu se, ljudi mogu da žive, bježe u samoubistvo, braći i Možete zamisliti kakva je težina u duši onoga koji bježi u samoubistvo. Ima oni koji iz trećeg pokušaja uspijevaju. Su strašne dubine, strašnog nezadovoljstva. A mi ovdje u crkvi imamo trpezu, imamo zeleni, vječno zeleni pašnjak. I umrijeti, braćo i sest, postradati za ime Božje. A pa to je kao šibicu prlomiti. Za onoga ko u sebi nosi Pročitajte žitije svetog mučenika Georgija i vidite št, kako se poigrava sa carstvom rimskim. Bukvalno se poigrava. Znači, vataj za mali prst i sve ih vrti, braće i sest, na kraju više nisu znali niđe se nalaze. Ostavio ih je bez teksta. Nisu više znali niđe se nalaze ni šta da rade sa njim. I to što su mu na kraju ocekli glavu, to je, braći i seste, bio praktično prekid mučenja. Jer velikomučenik Georgije, on jeste velikomučenik, ali i veliki mučitelj. Jer on muči carstvo ovoga svijeta. On muči careve ovoga svijeta. On muči demone, braći i seste, veliki mučitelj. Zato i mi imamo njega za pomoćnika. Nemoj da se plašiš. Evo vidite ove intervencije i koliko drugih moćnih intervencija oni danas može da djeluju i te kako mnogo brzo. To je pobjedonosac. Crkva ti kaže, pobjedonosac. Hoćeš i pobjedu. A kakvu pobjedu? Hoćeš pobjedu u sportu. Hoćeš i sveti Đorđe da te vodi na pripremu. Češ da ti daje novu sportsku strategiju, političku, ekonomsku, ovu, onu. Hoćeš i u tome da ti pomaže i time da pobjeđuješ. Če ti da pobjedu, vječnu pobjedu. Da ti preda pobjedu života nad smrću, istine nad važem, svjetlosti nad tamo, vječnosti nad prolaznošću, netruležnosti nad truležnošću. On tu pobjedu nosi i donosi. Ako je iko, braćo i sese, posvjedočio da je pobjeda zaista naša, onda je to sveti Đorđi. U čemu nije pobjedio? Koga nije pobjedio do dana današnje? A nemojmo, braćo i sese, čista, čista situacija. On donosi glas, braćo i sese, da je gospod ustao izmrtvim. I njegova pobjeda je pobjeda Božja koju on vjerom primio i smrću ispovjedio. I nas poziva na takav put. Jer nije lako, braćo i sestre, živjeti sa velikom učenicima. Nije lako, to je tačno. Ali kome ćemo otići? Nije lako ni sa džavolima živjeti, braćo i sestre. Oni prve zaloga je lijepo mažu Prva doza heroina je uvijek zanimljiva, a posle? Zato, prvi zalogaj srasti, uvijek ukusa, a posle? Zato, kosti trunu. Zato nama nema, braćo i sese, drugog puta do ovog puta. Jako je težak, ali nismo sami na njemu. Nego imamo veliku pomoć i velike sveštene primjere I u ličnosti svetoga Đorđa, i u ličnostima mnogih drugih mučenika koji je, koje je sveti đorđe nadaknuo, a duh sveti ukrepljivo. A što ne bi ukrepljivao i nas, ukoliko odlučimo da idemo ovim putem. Neka bi gospod dao snage, mudrosti, hrabrosti da stanemo se obje noge na ovaj put i da ne gledamo u retrovizore, braću i sestre, nego pravo, prateći trag Svetoga Đorđa, prateći trag Arhi Svetitelja Gospoda Isuse Hrista, vođeni silom Duha Svetog, da dođem u Carstvo oca naše, u našu istinsku i nebesku otačbinu. Tamođe nas Otac čeka, onaj Otac kome nas Sin privodi Silom duha koji od oca ishodi. Jer duh sveti ko ga vodi, braći i sestre, on ga u očevo naručije vodi. Direktno. Vodi ga on nam odakve ishodi. To je taj blagodatni magnetizam. Zato prepustite se crkvi. Nemojte da se plašite. Nemojte da fantazirate. Samo budite tu, pratite njen ritam, slušajte njeno učenje i idemo, braći i sestre, pravo u centar. Kao što smo ovom liturgijom pogodili u sami centar, kopljem, nožem, braći i sestre, pogodili u nebesa i spustili glavni zalogaj. Nismo promašili liturgiju, mi nikad ne promašujemo. Uvijek kašikom hvatamo najpotrebnije, nasušno potrebno. Uvijek u centar. I vidite, nije to baš tako jednostavno, zar ne? Uvijek imati prečasno tijelu i prečasnu krv. Nije to tako ovako. Ajde, idi kod alhemičara. Idi kod hemičara, kod fizičara, kod matematičara. Ajde, neka ti obezbijede to. Bolesna alchemija i magija, trude se, skapavaju bidnici, da nešto malo urade, malo krvi pretvore u zlato. A crkva, braćo i sese, uvijek nam daje i uvijek njome pogađamo u sam centar i uvijek imamo svešteni zalogaj. I kao što ovdje u vremenu, kroz crku uvijek pogađamo u centar, tako ćemo njome vođeni pogoditi i centar Carstva Nebeskog. Koga daće Bog i mi da se udostojimo molitvama našega svetoga i velikom učenika Georgija Pobjedonosca. Amin Bože daj. Amin. Hristos oskresa. je Hristos je među nama. jeste i bit